Battsun kasezola, lehen e, ipuin lehiaketaren e, zari gaude, monetaz hitz egiteko, Ainara López dugu. Kaixo, Ainara? Kaixo. Bueno, eguraldia lagun, eh, gaurkoan ere, e, zanbarra dugu, bueno, ba baita ere arrakastan diizan duen lehenengo lehiaketaren zariak e, ospatu dira Gaurkoan? Gutxe guara bera egun da bostez, eh? ipuin, vale. ja, jasoitu zuen. Egun da sortzi, egun da sortzi ipuin, bai. E, benetan e, ez dakitzenoak obalorazia ditendu zuen. Eh? Guretzat izan da, poza, berez, sorpresa ere, alde batetik, ez genuen espero lehenengo izaki, ba, ba espero genuen xumeagoa izatea, baina erantzuna kristona, kristona izan da, eta eta zen gauden eragile guztien aldetik, hori oso pozik. Uh -huh. Eta Et, gainera ez zoi jasoitzatik egun sortzi ere, eh? bide guztian, e, topatu dugun jende guztiaren implikazioa eta, hmm. eta jarreraren gatik ere. Zenbarra dugu esuak errek gure eskualde honetatik, behiz eta behitare, bueno, beste errealde batzuetatik, bueno, beste lurralde batzuetatik, obetan zan da, e, jaso dituzutela, baita ipuinak ez da. Bai, egia da, genuela ingenuela e, blogetatik, literatura blogetatik mugitzeko, pixka bat, eta hortikan ere e, eskertzekoa da ba, blogetan, Pikat ba, eh, ohi harttzuna egitea eta egia da hori ba, asturiasetik, gekupillo eh, battikan jaso ditugula ba, ere uh -huh. ipuinak. Euskaraz ere e, e, nahiko hogeita mala, ho hogeita lan jaso ditugu, ez da gutxi eta gero hirungo jende asko parte hartu duela ere e, badakigu. Uh -huh. Bueno, gaurkozari banaketan, esan barra dugumen Urdanibia plazan e, e, ospatu duzuela, atondu zutela plaza, ikuste izan ditugu bueno, e, bueno, e, jasotako ipuin e, gehienak edo guztiak e, zintzilikatu ditu zutela plazatik, eta ekitaldi benetan ma polita eskinez zutela ezta. Bai, gure helburua bazen hori, ekitaldi xumea egitea, baina eskuartean horren besteko indarkeria gabeko bizitzak e, e, e erakusten dituzten ipuñak kriston ba, Kristoan da eta da jendearen jendearekin konpartitzea bada gure helburu bat, ez? Horratik ere zintzilikatzea eta nahi duen guztia gerturatzea e, irakurtzera. E, gero ere ba parte bada ere, bueno, Jon Martinez Santabariariren inplikazioa e, eskertzekoa bada, da, zeren e, bueno, bera musikaria da, saxoa jotzen du eta hasieratik baiets ezan zuen, oso gogotsu eta gainera prestatu ditu, ba, E, ipuiniak e, ba, improvisazioekin eta ba, oso lan polita egin du. Bueno, e, bukatzeko, bak oso zai eta komplikatu izan dela baita ere, e, pai maiarako e, bueno, au, aukeratzea e, bai ipuini sarituak, baina azkenean aukeraketa eta egin behar da, eta gogoratuko ditugu zeintzuk izan diren ba, irabazleak ez da. Bai, bueno, Alfontxo Zastrek esaten esan, esan, esan zigun, eh? Atzo beti E, erabaki guztiak injustuak direla tamaina batean, ba, azkenean guztiak badut elako, edo bakoitzaren arabera, edo zenaren arabera, beste bat aukeratu halko zuelako ere. Maia batzuk e, ba, atera dira, beste etatik, bueno, akaso, e, esto baino, egia da, adibiz gazteleran, oso e, iritzi ezberdinak e, zeudela. Hala ere hori, bizarituak e, guztiak e, ados eta konforme egon dira, e, Euskarazkoan onintza Aizte eta bizten aterako raiz. Bueno, honintzaren eh, eibarreko neska bat eh, izan da eta eh, gaztel erazko sekzioan, pues, pleno esan duan bezala Asturiasetik jaso ditugu eta Asturiaseko Jose Alvarez eh, emakumea irabazidu. Mm -hmm. bueno, ba, sorionak irabazlein, baita sorionak parte hartu duten eze, lagun guztiein, eh, noski. Ez dakit, eh, bueno, ahorten ba, goa, eh aurrengoaren arrakasta kontuan hartuta ez dakite aurreikusten zuten baitare datorren urterako edo hemendik aurra beste edizio bat antolatzean <laughs> izango zen izango zen berez hori da jende guztiak aipatzen duena ez bueno ba aurrengo urtean aurrengo urtean noski osea egia da oso konten gaudela gustiok eta e, lana polita izan dela oraindik kan ez dugu orrelako ez, ez dugula geldionik e, egin baina suposatzen dut Ba Bai, etz ez? eta gainera asun konten dago oso, mm. garrantzitsua ere badela, hori azpimarratzea, orduan, ba bai, ba, bigarren, e, zergatik ez. Mm -hmm. Bueno, bai, Nara, esker milagurean izatagatik, mi mila esker? Zurei.